luister na die Heerese woord verochend na dit wat die Heilige Geest vir ons laat opteken het in Joosja hoofstuk 3 die boek van Joosja hoofstuk 3, ons lees die hele hoofstuk van die eerste vers afsam beskryf die gebere waar die Heerese volk door die Jordaan in die beloofde land laat intrek het, na die woestijnreis Joosja 3 Daarop het Joosja die morgen vroeg klaargemaak. En hy met al die kinders van Israel het van Sittema weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nacht oorgeblijf voordat hulle doorgetrek het. En aan die einde van drie dae het die opzichters die laar doorgegaan en aan die volkbevel gegeen gesê, net soos julle die verbondsark van die Heere julle God sien en die Levitische priesters wat omdra, moet julle van julle staanplek af opbreek en achter hom aantrek maar laat daar een afstand van omtreen 2000 el tussen julle en hom wees kom nie na by hom nie so dat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. verder het Joosje aan die volk gesê heilig julle want morgen sal die Heere wonders onder julle doen en Joosje het met die priesters gesprek en gesê Neem die verbondse ark op en trek weg voor die volk uit. Toe hulle die verbondse ark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die here vir die Joosja, Vandaag sal ek begin om jou groot te maak voor die oor van die hele Israel, so dat hulle kan weet dat ek met jou sal wees soos ek met Mooses gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondse ark dra en sê, Net soos jylle aan die kant van die Jordaan kom, moet jylle in die Jordaan bly staan. Toe sê Joshua aan die kinders van Israel, kom nader hierin en luister na die woorde van die here jylle God. Verder het Joshua gesê, hieraan sal jylle erken dat daar een levende God is in jylle is, en dat hy sekerlik die kananiete en jeetiete en jeewiete en veresiete en gurgasiete en amoriete en jebesiete voor jylle uit sal verdrywe kyk, die verbondsark van die Heere die jylle aarde trek voor jylle uit die Jordaan in. Neem dat nou vir jylle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam. En net soos die voedsole van die priesters wat die ark van die Heere, die Heere van die jylle aarde dra, in die water van die Jordaan ris, sal die water van die Jordaan afgekeer word. Die water wat van die boekant afkom en dit sal soos een val blij staan en toe die volk wegtrek uit hulle tente om door die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk en net toe die draars van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra hulle voete aan die kant van die water insteek terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dagen van die oes bly die water staan wat van die boekant afkom dit het opgereis soos een wal baie ver weg by die stad Adam, wat langs Sartan lee, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee het, hield hem toe die volk doorgetrek, teen oor hierdie goed. Maar die priesters, wat die verbondsark van die Heere gedraad het, onbeweeglik bly staan op droge grond, binnen in die Jordaan, terwijl die hele Israel op droge grond deertrek, totdat die hele volk die deurtocht door die Jordaan, volleindig het luister weer na vers 5 verder het Joshua aan die volk gesê heilig jylle want morgen sal die here wonders onder jylle doen broers en sisters en die Heere het ene dalk ook toe ons hierdie hoofstuk gelees het gewonder waar oor sal hierdie preek nou gaan nie? Want is ons nie altyd so makkelijk om in die oud-testement raad te sien wat daar die gedeeltes nog vir ons vandag beteken. Een mens wonderparteiker, het die ou Testament ooit nog enig iets vir ons te sê? Dis dit nie maar net ou geskietnis in. Dit gaan dan oor ander tyde, ander mense, ander omstandighede, selfs onzekere opzichte mense wat ander gods voorskrifte gehad het as ons. Het is so broers en sisters, het gaan oor ander tyde en ander mense en ander omstandighede, maar jy moet altyd onthou, dit gaan in die Bijbel en dit gaan dus in die oudestement ook oor God. Die God wat ons ook dient. Die God van wie ons hier hoor, wat hier met sy volk bezig is, is die God, wat vandag nog met sy volk bezig is. Die Vader in die hemel, die Seun, die Heilige Gees. En omdat God vandag nog net so is, soos wat hy destijds was, broers en sisters, want hy verander ons nie. Daarom is dit wat ons in hierdie hoofdstuk ook leer, van Godse wil en van Godse manier van doen, is ook vir ons van betekenis en van toepassing. So, jy moet altyd onthou, as een mens die oud-testement lees, dan moet jy dit lees as gods openbaring, dit vertel vir ons van hom, die een wat ons ook nie. Wat hoor ons nou in hierdie hoofdstuk van hom? Ons hoor onder andere hier in ons tekstvers, dat hy sy beloftes wil vervul, aan een heilige volk. Dis wat nou vir u gepreek word. Die Heere wil sy beloftes vervul, aan een heilige volk. So ons gaan nou hierna kyk, eerst na die feit, dat dit hier gaan, oor een belofte wat die Heere wil vervul. En dan in die tweede plek, na sy oproep, dat die volk aan wie dit moet gebeur, heilig moet wees. En dan kyk ons aan die einde, hoe dit ons dan nou vandag aanspreek so in die eerste plek die Heere wil sy beloftes nakom. Het gaan in hierdie hoofdstuk, soos eindelijk in die hele boek, Joosja, om die Heere sy vervulling van sy verbondsbeloftes, daai beloftes wat hy gemaakt het, toe hy die verbond met Israel gesluit het. In die boek Joosja gaan dit eindelijk specifiek om die belofte, dat hy die land Kanan vir sy volk sy so geef. Joosja 3 beskrywe vir ons hoe Israël hier by die Jordaan rivier gekom het, nadat hulle nou dier die woestijn getrek het. Aan die ander kant van die Jordaan rivier, leid die land wat vir hulle beloof was. Meer as 400 jaar van tevore het die Heere al vir hulle voorvader Abraham gesê, sy nageslag gaan hierdie land kry en nou na die eeuwese bitterslavernie in Egypte, en die wonderlijke bevrijding daaruit, en die 40 jare gereis dier die woestijn, nou is hulle uiteindelik hier op die drumpel van die beloofde land, hulle nieuwe thuiste, le hier voor hulle, en nou sê die Heere vir hulle, morgen, morgen is die dag, morgen gaan hier wonders onder julle gebeur, morgen gaan julle dier hier die Jordaan rivier in die land wat vir julle beloof is intrek. Ons lees hier dat die Jordaan rivier op die stadium toe Israel daar aangekom het, kant in wal geloop het. het, was waarschijnlijk die begin van die lente broers en gisters, dan smel die sneeuw op die bergtoppe, en dan word al die riviere in daar die area met daar water gevoed, maar so sê die Heere hy gaan sy volk door hierdie vol rivier bring morgen gaan hier wonders gebeur morgen gaan julle die buitengewone dade van die Heere sien waarmee hy sy verbondsbeloftes nakom morgen gaan julle in Kanaan intrek so dit gaan in hierdie hoofstuk broers en sisters om, een van die, om die vervulling van een van die kernbeloftes van die Heere in sy verbond met Israel die belofte dat hy hierdie land van melk en jening Canaan vir hulle gaan gee hy is op die punt om hierdie belofte te verval maar voor hy dit doen so sê die heren nou is daar eers een opdracht wat sy volk moet uitvoer die volk moet hulle daarvoor heilig kom ons kyk in die tweede plek daarna Heilig julle, want morgen gaan die Heere wonders onder julle doen. Die volk moet geheilig worden. Die Heere wil sy belofte vervul, maar hy wil sy belofte vervul aan een geheiligde volk. Voor hierdie heiligingsproces was daar destijds sekere uitwendige voorskrifte, wat die Israelite moes nakom van die wette, die Heere, die er Mooses vir hulle hierdie voorskrifte gegeet, Hulle moes hulle, hulle byvoorbeeld vir hierdie tydperk van heiliging, moes hulle hulle van sekere aardse genieting weer hou, en hulle moes vuilkleren uittrek, en vir hulle skoonkleren aantrek. En nou klink dit vir ons baie uiterlik, broers en sisters, maar, maar die ware geloviges van daarie tyd het geweet, wat ons ook weet, dat hierdie uiterlijke ceremonies, was maar symbole van die werklike innerlijke heiliging, wat moes plaasvind soos wat die volk hulle uiterlik van sekere aardse genietinge moes weerhou, so moes hulle in hierdie situasie waarin hulle was, hulle innerlik ook weerhou van iets soos klein geloof. Hulle moes nie twyfel dat die heren hulle in hierdie beloofde land gaan inbring nie, hulle moet nie bang wees vir die groot vijande wat hulle daar in die land kan aan gesien het nie, Hulle moet bekommerd wees hoe hulle hierdie heidene gaan verdruif nie. Hulle moet nie klein kleingelovig wees oor wat vir hulle en hulle kinders voorleid nie. Hulle moes vol vertrouwe op die Heere die wonders afwacht waarmee hy nou sy beloft is aan hulle gaan vervul. Hulle moes hulle self skoon maak binnenkant van die twyfel. En soos hulle die die vuilkleren moes aantrek en skoonkleren moet aantrek, so moes die volk hulle voornem in hierdie heiligingsproces om van sondige gedagtes en sondige woorde en sondige dade wat daar in die leven was, ontsla te raak. En hulle moest hulle voornem dat hulle van nou af hulle levens gaan, gaan vul met dit wat recht en waar en mooi en goed in die oor van die Heere is. Dis ons wat innerlijke heiliging is, nie waar nie broers en sisters, om van die invloed van die sonde op jou gedagte wereld, op jou geloofsdenke, en op jou praktische lewe ontsla te raak, en om al hoe meer die, die soort lewe te lewe, wat die Heere van sy kinders verwacht, en van hierdie innerlijke heiliging, hierdie werkelike heiliging, was hierdie uiterlijke dinge wat die Israël die moet doen, maar net symbole, tekens. Maar goed, die punt is, die Heere wil sy beloftes vervul aan een heilige volk, En daarom krij Israel die opdracht, heilig jylle, voordat die Heere moore sy belofte vervul. Dis, broers en sisters, wat ons onder andere in hierdie hoofstuk gewaas word. Die Heere is iemand wat sy belofte is, wil vervul en gaan vervul, maar hy wil dit doen aan een volk wat heilig is. Kom ons kyk nou in die derde plek, wat sê dit vir ons vandag? Ons dien die God, van wie ons hier in Joshua drie hoer, die God wat sy belofte sal nakom, maar wat het wil doen aan een heilige volk. So nou is die vraag, wie is vandag die Heerese volk, en wat er belofte is, wil die Heer nou in ons tyd, wil die Heer, aan ons wil die Heer ook nakom, op sy tyd. So wie is vandag sy volk? In die tyd van die oud-testement, broers en sisters, was Israel die Heerese volk. Net Israel, met hulle was sy verbond gesluit, sy beloftes was vir hulle bedoel, en vir enkelinge wat by Israel gevoeg was. Maar nou in die nieuwe testament is die Eeraas, die volk van God moest baie weier, nou sluit het al die uitverkorenis in alle volke en stamme en tale en nazies in, Almal wat in die Heere Jezus Christus glo, almal wat door die, die Heilige Geest tot die oortuiging gebring is, dat toe die Here Jezus Christus aan die kruis gelei en gesterf het, het hy dit ook vir jou sondes gedoen. En toe hy uit die doodheid opgestaan het, het hy dit ook vir jou gedoen. Hy is ook jou Heere en Verloser, hy jou ook met God versoen, en vir jou ook een kind van God gemaakt, tot in eeuwigheid. Ook elke mens wat vandag glo, oprecht glo is deel van die volk van God in hierdie era waarin ons nou leef en wat er beloft is wil die Heere nou aan sy volk in ons tyd vervul hierdie volk van gelovig is dis ons nie een moeilike vraag nie broers en sisters die groot belofte wat die Heere gaan vervul is dat die Heere Jezus weer gaan kom en dat hy ons na hom toe gaan vat hy gaan vir ons die ware kanan gee, die nieuwe aarde met die nieuwe hemel, die volmaakte lewe daar, waar hy vry is van die trekkracht van die sonde, die sonde waar ons nou nog so mee sukkel. en waar hy vry is van die gevolge van die sonde, al die ellende wat ons nou beleef is ten diepste die gevolge van die sonde, maar in die ewige kanan is ons vry daarvan, Daar gaan ons vol wees van die onvermengde vreugde, wat die Heere vir sy kinders wil gee. Daar waar hy alles gaan wees en almal. God wil hierdie belofte onder andere, vooral, vervul, ook vir ons. Maar nou is die oproep wat Israel gehoor het, is die oproep wat ook vir die nieuwe testamentiese volk geld. Heilig jylle, ek noem vir die enkele skrifgedeeltes, vir die christene daar in Rome, en baie van hulle was eers heidene, skryf die apostel Paulus, so is jylle elke deel van jylle lichame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet jylle nou elke deel van jylle lichame in diens van God stel, om heilig te lewe, om heilig te leven vir die geloviges in Thessalonica skryf die apostel dit is die wil van God dat jylle heilig moet leven en jy ken zeker hier die bekende woorde van Petrus as gehoorsame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeertes wat jylle vroeger gehad het, toe jylle God nie geken het nie, nee soos hy wat jylle geroep het heilig is moet jylle ook in jylle hele levenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ook ons word opgeroep tot heiligheid. Ook ons moet teen ons zondige natuur in. Ons by voorbeeld daarvan weerhou om bang te wees vir die toekomst, om bekommer te wees en kleingelovig te wees oor moore en oormoore en wat van ons gaan word en wat van ons kinders en ons kleinkinders gaan word. En ook ons moet gelovig afwacht om te sien hoe die almachtige God sy beloftes gaan vervul. Ons moet ons vuil kleren, by weise van spreke, ook uittrek ons lelike gedagtes, ons afbrekende woorde, ons laksheid om God getrouw te dien, ons traagheid om liefde hees, soos hy ons geleer het, elk een van ons ons eie specifieke sondes, ons moet het afle, en ons moet die skoonkleren aantrek van die lewe wat aan die Heere gehoorzaam is, oor die hele spektrum van ons lewe, van die groe dinge wat jy doen, tot die kleinste dingetjes wat jy doen. Heilig Heele, So geld het vir ons ook, broers en sisters, want ons het ook te doen met die God, wat sy beloftes wil vervul aan een heilige volk. Natuurlijk, dit weet ons ook. Ons kan hier die opdracht om, om heilig te word, ons kan dit nie met ons eie kracht en vermoens uitvoer nie. Godse gees, die heiligmaker, hy moet dit in ons bewerk. Hy moet so in ons werk dat ons met die kracht en die vermoeens wat hy ons gee, vorder op die pad van heilig maken. En natuurlijk broers en sisters, in hierdie lewe gaan ons hierdie heiligmakingsproces nie volmaak, voltooi nie, om die waarheid te sê, ons beste pogings hier gaan nog maar net die begin wees daarvan, maar dit kanseleer nie die herense opdracht nie ons moet een lewe lewe van heilig worden, want die Heere wil sy beloftes vervul aan 'n heilige volk. En dit is een dringende opdrag hierdie, want enige een van ons se moore, wanneer God ons door die Jordaan van die dood in die ewige heerlijkheid invat, enige ene van ons sy moore kan enige dag aanbreek dit in elk geval een oproep vir elke kind van die Heere want is ons hele aardse leven nie eindelijk een groot voorbereiding vir ons ingang in die eeuwige heerlijkheid maar dan kan een mens ook sê, hierdie oproep is een baie besondere oproep vir ons wat al ouwe is, broers en sisters, want ons weet vir een feit ons moore is baie nader, so ons moet hoor, hoe die here sê, heilig jylle, want as morgen kom, moet jylle gereed wees, raak ontslaan van die vuil, wat nou nog aan jou vast het, wat jy nog nie beleid nie, maar van jou nog nie bekeer het nie, Gemaak seker, dat jy die beloftes van die Heere, wat aan jou gemaak is, ken en glo, en opgewonde afwag, So broer en sister, kom ons gaan lewe hier die lewe van heilig maken, opgewonde oor die moore wanneer die Heere sy beloftes gaan vervul. Onthou die waarschuwing van die 12, beeiver jylle vir een heilige lewe, waar niemand die Heere sal sien. Amen.